اظربصي جورشي زنديق زكاي امام ابو حنيفه رحم الله عليه وصيت کړې چې دغه کلام د امام ابي يوسف رحم الله عليه وصيت کړل مو کلام ونووي وني وني تیسره سړې عقيده خراب دي او ځغږ بکهشتو اعلان شي بلواکان شي معاليه تن لله الله صدق اې دنل چې نه مقنود د خصم نه دي دا دنل یقیني نه کریم چې دن غريلو ریلی کلام چې هغه صحیح دی هغه صحیح دی هغه کتابونه چې صحیح کتابونه آل برتا د علم چې فلسفه ور سره ګټکړي دی نو دا صحیح نه امام ابو یوسف رحمت الله علیه پاغه باندې راته کتاب مفصل له مطلب هغه کتابه قرآن چې دا د قاعده تثبیت کې دا بس ته دا قاعده تثبیت کې دن علاوه بل څه ضرورت نشته د حدیث او دارنګه چې دغه فقې کتابونه کې هغه فقري احکام به د الله الله قران مفصل کتاب دی کنه والذینات نه کتابه کتاب آسماني کتاب علم چې څو لري حق دی پایزه حق ما کې دا د شک کوم او شیذو فیصله در رب ساشرتن پرشتہ کيون پرادو تو پر انصاف کيون لا مبدل عله کلمات دي ما بدلا وذ الله سبحانه و یا الله مبدل نشه بدلون کی اسول ده الله فیصله لرا چکن تونی فیصله دي ده الله تونی فیصله اوسوبشي بدلوله چې تونی فیصله 44 اوسوبشي بدلوله دو تشریف فیصله لراهم تغییر مور لا مبدل الکلمات اللہ جلشان و کم شکم چرا لکلی دے اغلی تغیر موار کوئی، ولی، خانون بچو جوڑی، خانون جوڑو جو جو دکار چوز منتا ضرورتے، چلور سزونتا، چلور سزونتا، چلور سزونتا، چلور سزونتا چلور سزونتا چلور سزونتا چلور یو بوی دا خانون جوڑو جو جو جو جو جو کی کامی رالمان کمار علم بلری، چلری، کمال علم بلری دوین دا جا چکن کانون جوڑای که کانون جوڑاون که اگه با کمال و قدرت هم لری چو بلری دا قدرت قامل با هم لری دوشو اگه دریم کانون جوڑاون که با اگه چو چیچه اگه چکن دینو ارحم الراحمی نومی ارحم هم لری ماده دس لری رحمان داری او ورسرا قانون جودهون که با اغت سو کهی چاگا چگننون اغا عدل هم داری انساف داری عدل هم داری او کل کل کل قانون جودهون که اغا ام تنظم شرپ گداون با صادق وی رشتی نبایی کوئی نشی درو بناوی نو کم سر ای چه قدرت نلاری اغا قانون نشی نافیس کولی کم سر ای علم نلاری اغا قانون سی نشی کم صده چه رحم نظره غزاب ماده زیاده این آقا چکنه اینو قانون پورا صایی نشی جوڑوله اکمه چه دروغوی اگه قانون نشی جوڑوله ظالمینو قانون نشی جوڑوله ده قانون جوڑولده پاره چه سفتونه شو؟ پینزه یا صدود پورا قدرت پورا رحم پورا عدل پورا یعنی صدق او ده پینزه واده سفتونه اللا جلشنه هونکی پدرته اتنا سره موجود دی دیکھنے دو قانون پر تشریح دی یہ والا ذکا نووی و تمت کلمۃ ربکا سسمع اللہ و تمت کلمۃ ربکا اور پڑھی کلمۃ ربکا فیصلی دربطہ تکوییدی جو کہ تشوییدی صدقن ترشیو کہ ہم دا انصاف کیاما دما چې ټول اخباريات یې هغه ورشته دي او کوم احکام دي هغه چې کوم دن عادل دي لا مبدل علی کلماته او هو السمی الرلیم الله دې دن کې او خو یان دې وسی الله کو بستاد قانون ما ته خود زګي جمهوریت وړاندې کنا چې ولر دې پاکستان کې ستا قانون زګي ناقص کیږي چې جمهوریت خلاف دي دا لایق جمهوریت ته صلاح نه کوم راوشي وَيَنْتَجُ لَكَ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا أَخْرَجْنَا لَكَ فِيهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَنُفَجِّرُ لَكَ مِنْ أَعْمَاقِ الْأَرْضِ مَاءً ثُمَّ نُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ السَّمَاءِ يُنْزِلُ مَاءً فَأُخْرِجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ نُسَاقِطُ كُنُوزًا فِيهَا وَنُخْرِجُ مِنْهَا مَاءً وَنُخْرِجُ مِنْهُ نَبَاتًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ قرآن کریم دی جمہور یا دی جمہوریت رد کرے گا زیف زی براشی نن لگ کسان دی مومنانا کسان دی فاسقانا دیر کسان دی دروجنا آز دیر کسان کسی لاری نو گمرا بشی گمرا دی این یا تبیونا اللہ زنو كِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَالَمُ يَتَنَزَّلُ رَحْمَةٌ مِنْهُ عَلَى يَوْمِ الْعَارِ يُزِلُّ فَاجَابَ بِنِعْمَةٍ رَحْمَتُهُ مَا يُذِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ فَسُجُمَ رَائِدُ ذَاتِ الْعَارِنَا وَهُوَ الْعَلَمُ بِالْمُسْتَجِيرِ اللَّهُ تَحَفَّظَنَ خَلَاصُهُ قُلُوا لَيْمَ حِسَابُ کی الله <سؤال> جناشن کمشي ده حرام وای هغه ده حرام وای الله چې او ځان نه هم الله نوم په کوم او زبۃ شي هغه خرهي او کوم چې مردار شي هغه مخریز الله نجه شرف شری دی د صلات دومه حسابه فقولو قریب بالملاذ ان ذکر الله يا شينو د الله بری باندې ان کنتم تیت از باور کوون کی چې هر یت رو د ماده سن ذکر الله يا شينو د الله بری باندې اکران فصت فصلا وقد yakinan anta tafsil sura bayan ki allah ta'ala ma hazama lakuma ma jita asmana وهو عالم و خفوهي بالموترين ظالمانو بانده اذا كان الله تعلم كده هو صورتي ماهيدة باب ترتب و مصرفي كي مخي دي كل كي یا صورتي انعام برست رحضي نمازي سياسي شو كن اياه فصله مازي كلا پا مانا دو مزاري سر رحضي ذكر ده الله تعلم كده رسط و راروان دوش دي لك از ما اصلاف نيك مخي تر شوئي الله تعرض معلم بمخينا قد فصله یا دل تا په تفصيله کې یا مستي پرې دي وزرو ظاهره الاسم الله جنو پرې دواي هغه ظاهره غناونه باطينه غناونه شرك شيړي جام او داني شيړه چې ديا نه کلا مې پرې دوا وزرو ظاهره الاسم پرې دوا هغه الله يونيو ناداده کړه دې خزر په زور راځه کړي د وزنا کوي وسره هرڅه د ماړو نه جری کړه دې خزارا محلسه ظاهر الاسم وي باج نه وو پټ پټ چاسره جنا کوي دام پری دوا الله تدواده ماړو دی الله خدایونه باندې کوي ځاهر الاسم مانځره جواری وسره چې ګناونه کوي دې د ظاهر الاسم وي او باج دې نه سدا مانځه قضې کې چې ګناونه ندجواری رو گناہنم پریدا و دوزلو گناہنم پریدا و ظاہری زنام پریدا و باسنی زنام پریدا و وزر و ظاہر الاسمی شرک شردیم پریدا و شرک اقتدویم پریدا و این نظر زناکرنا کسان یکسی بنار اسمان سزا بور پیشاو تپا پساوابدال جنیو جوڑی یک طریفون جوڑیو جوڑی دروغ لرازدنی مذريع ازلنا سلامي است رسول الله عليه و شونده الله بلي باني ولي و انه لفسق نزل غير الحرام ده ولي زكدا فسق ده فسق ده و اين خديد حكمنا خارج جلد بي و جلد فاشق اغجا تويت خديدو حكمنا و زي و اين شاتينا يتنا شيطانا و وسوسه روزي لو جاي محفظ دوستانو تا سابا دشمني د شيطان شيطانا و دوسي و دغه وسوسي اجي او ته درې کې چې د نورو خبره ورزې چې دا شی او دا شی او دا شی او خبره دي او من الله دغه پاره چې تاسو را جګړو کې یا مناظرو کې واینه تاسو هم کچه د داوی خبره دي او من الله انکم لا مشرکون یاقین انتم با د مشر خبره معنا کی شر ده د مشرکان خبره معنا کی شر ده توبو او ومن کانه مې تقابل دې موحد او مشرک آیا څوک آیا څوک چې چو وی مړ مطلب کافر وی او یا چې جنو جاهل وی فعهینا ها زجونده کم اغلره پر علم دو قرآن سرا فعهینا زجونده کم اغلره اسلام سرا معاحد کم اجعلنا له و مقرر کم اغیر پارا اوبرز و مغیر پیدا کم اغیر پارا ور کم اغیر تنورنی و پلاس کی کتاب ور او پلاس کی جمعنو مطلب دا چه قرآن اولو ور کم او یا اسلام متنصیب کم او یا يمشي بي فناس لارممي پجې قران سره لارممي پجې اسلام سره لارممي پجې علم سره په خلکو کې یا يمشي بي زيبا دي جنت تا پا دي علم سرا پا دي قرآن سرا پا خلقه ممسكي آيام شی بيه زيبا دي قرآن بيانا ورد پارا في کی ده پار ده نشد ده قرآن اشعاد ده قرآن دي با گز دي تانا او اللهم شام الله نقدر سبحانه قز ده تانا آج شفر يوا تا بيانا خلقه تا یمشی بیهی زیبا دی اسلام صراح فی الناسی پا خلقو کی دعوت تبلیق سلسلہ کی بووزی رنادنو دمام رناده نور ده اسلام خوراولد پارا خلقو کی بوزی گرزی بچه کری بووزی یمشی بیهی فی الناسی کامن مسلحو فی ایا د دې صلیح وسلم په جن د هغه سړي دي چې مثال حروفه ظلمات دي دي مثال تو ترتامونکي فروت دي شر سلطان دي د رسم ترتام دي غنای کبیره ترتام دي دالې بدعات ترتام دي دا ذالک قد تشنذ زینۃ کسطبلی شو کاپرانو پر معاجکانو یموند کوونکی دی کم کار چې کا تیر کئ اغه تر عشق کسطبلی شو دی شیطان او تا د عمل کسطبلی ایامنو ورته د اخستر کړه حقيقي خالق والله او سبب شیطان دی حضرت شیخ علی مجروح رونلا دی چې زینۃ الکافین موطا فجهہ کی الله په ک کوم حیات چې ذکر کو حیات قلبی حیات روحی جسمانی حیات نه مراد بلکې کوم حیات مراد ده روحاني ژوند مراد ده روحاني ذکر کون کې کوم منظر ده چې ژوندې ذکر کون کې په منظر ده مړ دي دا نو خدای نه یادې ځکه دا غزر هاز هميشه ذکر اذکار خدای یاد دوا. آستا زربا جونده ایوی زربا دیت امام ابن قیم رحمت رو علیهیم داری سالیکیم که در حیات تقریبا لس اقسام ذکر پدیدی تو قسمه ذکر پدید حیاته لس قسمه نا یو دی چکم دین آقا وی حیات الارض دزمک جونده پا نبات و سره نباتات و سره پزمک جی چکم زرغنا دا گیا را خیجی کنا نو قرآن کل کل آغیتا حیات وی حی یودا ہے دیمہ حیات النمو والغذاء تو دې دانش بده دغو نمو پیدا کی او غذا او ته حاصلېږي نو دغه ته ژوندون وځوي هغه حیات وي لکونه ورور وغټي غټي دې زمکه نه غذا حاصله کړه حاصلې نه زمکه نه قراب ته حاصلېږي د هوانه او تجنن نزله هغه هوا او تحصيليږي دغه حیات النمو والغذاء در وي دغه من درجه حیات له یواجی حیات جن دا اغا حیوان دی چاکا غذا حاصل سلورم حیات دا حیوان شکن دینا غیر مختصی او پینزم حیات علم دی شکن حیات دی ارادہ دی حمد دا. او ام حیات دا اخلاق دی اتم حیات الفرح دی او دا دا دا خوش علی حیات دی سرور آدائنگی نهم حیات دارواح دی دا. پس دا مفارقت دا اگدارونا بدن چی روحوزین دام حیات دی کنا اللہ تم لسم اغا حیات دیا میشا امیشا فادی کدر رو حیات چکم بجنت کی دیره الحیات الدائمت سرمدی تی کور کی چې امیشا فادیشی اللہ الله من دوتا سداغ جند سکیم اغا من کانا میتا فعیناهو یو مشرک دی چی اللہ اغا فتوحید سر جندی کنو تا دوڑا برابر دی حیستوی اعما والبسیر رن اولیدن کی برابر دی نجی برابر کنا دقرن کی مڑو زنده برابر دی نجي برابر متبع و متبیع سنت برابر دی نجي برابر دان کی سڑے متجو ہاشی دے جو برابر دی نجي برابر جو سڑے متجو دے جو خدای حکم منن کے جو چکلا پدې باندې ونه شي دې باندې ونه شي په مناظرونه شي په کتابو باندې ونه شي ولې کتابو به سینه او قران او حديث اوسه باندې نه دي هغه دغه چاوي له معویل پښی ګرزي کنه هغه اوسه نشته نو دا پنزم چې موږ نه وروډه هغه پنزمي خبره ده سوره مایده سره غوا پنزمه خبره ده سوره د مایده شو پنزمه خبره ده سوره مایده د څو دندې راشه هیڅ چګه اې دمسې شرط راشه د شاته نظرونه دغه ما بنا سې سوب زده څنګه اې اې دغه لا ريجز ده ال دا څنګه نو دي. قانون څنګه نو قانون سره نوبیا نو یارا شری بدی ډیری جاسوسان به ډیری او ځما شهبره فټونه کوي چې نن د شویل د قانون تصادم کذا خبرو کذا خبرو ورا نوبیا به وای چې راځي خبره قاضي سره تورو راځي خبره چې د پلوټیکل سره تورو راځي خبره فلان کی خان سره لوړو فلان کی নবাব سره لوړو نو دې مخه ونیشي کدی دې نه ونیشي کنا سبا لبد شي فساد پدې ملکی پیدا کړي که بیاد آغایی چکندن رایلاش بنکی درختی که اکنون گریب تست پای بنی روی شخصی برای ارزجای سادیس اگوی اگر اونه چه نوی نالگی نالکره یو سره زور ته نو بیخ نوزی اگر روزگاری بمانت قرار بنی روی گردون بر نقسلی که چه تفریدی پریدی نو غطه اونه نو آغا زیر خخی که پزمکه که نو طول خاروالا تراغون شیو اللہ تعالی و باسی رای شیو این چکم دینو دعا لعنو دعا لعنو دعا لعنو دعا لعنو زیر اللہ نجی خخی کنی مخی مخی تی و باسی نو دغا ده دغا امام امن قیم رحمت اللہ علیه اجیبا گوندی یو تجزیع کرده قاض استکوه الى القزات فا انهم حکمو و الى سلط او بو اید حق فرس کو مقابل کی رازے شکایت اولو شکوہ شکایت کو چاہتا کاؤ ایلال قزار کی قاضیانو تد ملکا چاہتا باو شکایت کو بیارا قاضی سیتا قاضیانو تدن شکایت کو و ایلاش کو ایلال سلطان نو نشینو با چاہتا با شکایت ویسو ایلال قول له هذا يحل الملك بل هذا يذل الملك باسم فلاني خازي افتار سلطان سے تبوایو چې دا په ملکي شروط پصاد کور وغوړی او دا په ملکي قدرته واقع کور وغوړی او چې دښته ولته کور وغوړی او څه چې کوم جنګ حل دی وای بابن موای ها دا ولي دا شر خورای پا ملکی پساد خورای دا چکننون دا دی دا جنن شرعان دی دا دا قانون تقابل قابل د دا قانون چکننون تطروکی نو کل چه دا قانون تا دی چه ویلی تا غلط اویلن تا بیا نپریدی موسیٰ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه فیران مخی قوضی دا دا چه خبره اولانه قبر مسرسان تلوگ ده پیران تا اول پیران تا اه؟, اه زی پیغمبریم داغلیمه ده دا تواحید ده پاره تواحید با اومنی اوان عرشل مایه بنی اسرائیل بنی اسرائیل ده علامان کردی ده تاغوتی نیزان تابیدار دیگر زوری دی فریده و جده اللہ اسمانی قناه قانون اومنی ان عدو عباد الله عرشل مایه بنی اسرائیل مسرسان ده حبر نما کرد اماده ایرید و ایغیقون نگارد زمکی نیشدی او وطن او ایوز رفیل آرزی پساد زمکی پساد پیدا پیی او نیسی داشت کنی دهشت گرده فیران دادا ببنو نمکلی بیا و ایزا ایستماعتون فی المجالی والغو والغو ایزا محتجب القرآنی حت پراس کل آیات پیش کنا نتازو چگه شروع کئی چگه شروع کئی شور جور کئی او پنش پرائید یا خوزی کئی؟ موی وحی؟ درور کئی؟ او اینوشی؟ سوار کئی؟ درور کئی؟ درور کئی؟ خون الادالت منهم قطعیتنا ویدا عدالت شدی کانا عدالت بلا شو عدالت با پیسلا او برو کانا قطعی پیسلا با راسی و جیش اون را تبا پیسه لکو و گوره پام که و تبا جده نو او سره نبیدی نو دا تینزم پڑاو دی گوره سخت پڑاو دی و کزالیکا جان ما فی کولی قریتی نکابیر یک و دقشنطا دا یعادت مستمیره دی کزالیکا سرا دا یعادت تایشارکی اللہ پاکر دی پخوانا حق برست دو پارا دا یعادت را روانگی دا غشنطا چلیگی چنگا فی کولی ق مجرمی ها اکابر تقدیم تاخیر دے پکلے کی چھے کم مشروی ناغبا غٹ مجرمی پکلے کی چھے کم مشروی ناغبا غٹ پاسکی اور کلے چھے دکلے مشروی ناغبا غٹ پاسکانشی کنا اذا کانا الغراب رئیس قوم سیہ الى قذر مجیفا اذا اردنا انوہل کا امرنا مترفیہ ففسقو فیہا فحقا لیا پدمرنه تزميره د الله جذبه ورو سببم اکلگرزي کرشه حالت مشران فصاح شروع اقابر هم کی اکابر مجری بها یم قرو فی اجد فرغ لتدبیرونه اوچی پدیزه کی و ما وَإِذَا يَا تُمْعَيَ تُنْ كَلَكِ رَشْيَ وَمْرَجِسَا يَاد رَشْيَ وَدَلِيلُ لَا اللَّهُ دَلِيلُ تَبِيشْي قَالُ جُوِي أَلَّنُّ مِنَا منګے منظر او رح تعالو تام اسلام او رسول الله تر څو په جنان تلک له شوي نهې په شان د چې شوي دي پیغمبرانو ته الله وي الله علمو الله که په یکم ځګی چې تم جنا مکرره یې رساله پیغام خپل صحیح سیبول جنازه چې جوبر سیاخال پته جا مجرمانو مشي کان دي سزا د ذلت سخت ذلت ته سغار نه الله سخت بما قانون یې امر کړو انتصال دل ما کړو جو د ابو جالی او زلوي زاحمد نه بنره د مناف عبانون عبد مناف مصر مضاحمت کی پارس کی پشرافت کی حتا اذا سرنا کفرس ریحانیم کل چننگ او رشیدو لکا پشاند داغا مقابلی حسونا پا میدان دیر مندی کی کنا چکمی او با مخی کی کنو دیو چن من چی پیغانبر گئے دکا کرا نمست شنو نو ترسو پوری چن منتا هم غیر نیر آگلے پا من کیا انت سو پیغانبر نی مقرر کرے نو تراغ وقتا بری دیجے مقابله کول پا کار دے اللہ و ایزو با سزادل در کم کنن پو بدر کی کم وقتی بدر کی مردار نکو فامای ایلالا چال پارا چال اللہ اراداو کی چا غطا ایدائی نصیب کی خلاب یکی سیند آغید اسلام دو پارا چاد پاچی اراداو کی گمراکی آغد پارا گرزه سیند آغید تن حراجن بیخیت تن کان نما یا سعودت و اجراخی بار اسمان تا اسمان تا خطل گران خاری پسری بنی پا نه سلود گرانی دن زلن مقرره اللہ الله گرزه الله پا, پا دغسی گندگی او کفر و شرک علال لزین پا خلق و منش من اللہ ایمان نرودی یا مقرره الله پا که ملگرتید شیطان چاگر این است چا, چا سر بیمان و خلق و سر قبط سوئی اوست ترغیبی هم دی او اخپل نیزام بری لا شتین کی اپریدی بنا و هازا سرات ربی وحازا سرات ربک او دا قرآن چیده سرات ربکا دا لارد دربستا کت نیر تلال غاڑی اللہ ترسیدال غاڑی نکلن بونی صدا قرآن وحازا دا قرآن چیده سرات ربکا مستقیمن او دقنی غلارد دی د تا در طول دو پارا مطر وی ام دقا دخده قرآن گے اے, اے مطر وی حازا سرات ربکا مستقیمن دا قرآن چی دے سراط ربی کلرد رب, رب ستا مستقیمان تشی ای اغنیق جنت تجور دے دیم سو شیده؟ دا اللہ قرآن دے ای اغنیق براد او کم ترات دے جنت تجور دے دے اللہ ترسید لے دے اللہ بغت رسید لے حوضہ دا قرآن چی سراط ربی کلرد قل حاضی سبیلی وان حوضہ سراط مستقیمان فاتبعوه ولا تتبعو السبولہ نو داگر تول مزمون یو یو دی کنه وحاظو شراط ربی کا مستقیم یقیناً پر تفصیل پیان کری آیاتو نا کون دو پاشتو پمدر و پلات اخلی صوخ چی یاد دیانی کئی صوخ دا قرآن آبود پارا بس کافی دی کنه قد فصلنا ال آیات لقومی عزت فرم شتا جو دو پارا دارو سلامی جنتو چه نوم دارو سلام ده کور دا سلام دو خریم نوم دے پرمون انت السلام امین که السلام تبارت ربنا و تعالی تیازل جلال والاکرام اللهم انت السلام ستا نوم سلام دے آسلامتی ورکون کیون تی دار السلام کور الله اللہ پاک دا اللہ پاک دا اللہ پور حاجیمن و شرافتن دا غبر اکی لهم دار السلامی اشتری دیخوا کتو پارا جنت دی جنت یو نوم پر نمون کی دار السلام دے زکو دا دار السلام ہے شد غامنو نبا سر بیغمی آفتون نبا بیغمی آدی کیوا تحییه تنفیه سلام او پر ملاقات سلام سلام وئی کنو وئی زکر و تصوی دیتا دار السلام جنت دی جنت چالا مرکی اللہ پاکوات چاچ ردی قرآن تابیداری کڑی وی چاچ ردی قرآن بانی عمل کڑی زان کو یکڑی وی و هو ولی ہون اللہ باد مددگار شی اللہ باد جو دوس وی اللہ دیو وقت دار دی بموقانو کسو دار چی امانو جو عمل قومتو. و یوما یشرهم دشرز براشی الله و راجمه کی ټول خلک لره هو وبوی یوما شر الجن یتولهم پیرانو کدی سخص ته مکن اند ګمراګری د انسانانو نه ډیر انسانانو ګمراګرا وری د پیرانو انسانان چاته واګری دي د جنات یوما شر بقالو به یو لیم دوستان دا وینو نس انسانانو اي ربا ایسلام ته ایسلام ته دا फायदा هوسته دا بعضه منا بعضه سره و بلنا مونږه رسيده دی واجل ناز مونږه نیچتا چې کامته پرني تمزور کړو یا نوکا مونږه دیو دنه फायदा هوسته مونږه د دنیا ته چې دا کړی دا د دنیا خبره منه وی دا اوبند د دنیا ته کوم چې کنه سن ریاظه مر او ونن متا پیدا سلاشي دليدا امون بجهونن आवाज کوچه دا دار راديت مشكين دلجين بانخا بشارت دي هغه مشور واخا دا كردم بي نبي صاحب هغه ويز بانلي لتليو مزما پلاسرها اوشتي يو شير مخراغي وئ او يو گړو ديو تاسو ديشرمه كه دي اواز داشو گو جے اعوذ بسیر حاضروادی یا اے اید دیچ کم دن علاقی مشرا جا رکا سپل گوانڈی بانی دی حملوشوان او تلات روزی تلات روزی حدیث پہ اوی نوشی یا میرا حاضروادی جا رکا آقا اوازو شدرینوویی یا سرحان اے چھرمخا ارشل ہو پرید ودا کرو رہے ہیں اغه را په اصول یې راغله او هیڅ څه زحمت هم په دې ګډوري باندې نو راشیدل کې پیغمبر سنت چې څو ګړه هغه وای دا आवाज شیطانو او دا کوم شي دا یو شرمخښد او تراغلی ودان شو شیطان خلکو کده اقری خرافات اولاد په اړه جو بداسي کاو چې ګنزې لا بچلانک نه بندواله مال به وڅل دې داغه څنګه مناسبو باندې تبار راغلي نو دلته مال بالا سره ما او دا یو د دې علاقه چې کمن مشر чыغم دی نو پیريجه کنه دا غو ته من ماغه تمه نو باز یو د دې لمن لاندې او د د لمن لاندې شمو څو اوسه ما د سنوي بیا نو چې کمن د پیران په دې سړی څه کو د خپل سوفاونه د اختلاقه و اي اعوذ بسيد الوادي من سفاح قومه دې نو پس دا وینه با نو راځه وګوره پیران څه مشته شه باندې څه شي راز آزاد کړو بدوري راز آزاد الله په روز کې اما کې وته چې ای پیرانو خلکو دې غر کو تباہ کړو ای پیرانو خلکو دې تباہ دوستان خو دی کنه دوستان نو وای چې الله پتا جو نه ورکړي چې جو او جو څنګه باخسته نه خو شي په خوا زما کې دا پیران د انسانانو کل چې دا خلق ته پته اونګي د پیرانو څخه نشي دا انسانان زمری دي نو په ډاډه شوای دي مگه د ذمری لري تکید چې انسان ولې د یو بچنه مرګ نه پانا انسان له الله به لوی مقام ورکړي کنه انسان له الله لوی شرفت ورکړي دا چټی دی زمونږه واسه گیچه ته او ځکه پیرانو دې جوید کم دژ درا کی سخت په ناندی مخام رسول څو دې یو سړی روان دې مخام رسول او دا د پیریوډي او مشر واغو او اووله چې دا سره د دې دا راځي چې په مومباني کې دا راځي نو دا څو نیسته تاسو به وګورئ دا زما چې برابرۍ کې یو را پښتو یې چې راز وګورم زبون وګورم او خیره نو راغو ته الله ارګي اوس دا خبره اوري دا سره دا انسان دا خبره اوري ته جو خبري ا جګل لاري کناسه جدي تر اغله ده چې شاکل ته ته وګورو یوشعیل هغه پیوغه تفسیر دا او خان د لږه زاد د تناشه باندې وصولی ده الله چې مصالحت کوي نه پیریان انسانان د هیڅ څه شوهلي هغه خپل د ژوند کې شان یا وو خسته کوله بادامل یا جادو یا د وسره شي جادو یا دینو پیران نه دا واري کنه واري شيطانانو به انداد غاري کنه واري هاجي نو دای ستو شو کنه دوكله شاغان امدا جو غوسته وسته نو بیا چې کله یوزنه پیران ته اګي شي یان چې کله ستاته اګي بیا ته چې غاري نه غاله خفيروا بابا بولته ولکې تاسو په محمد د چې د دې کې وایي د هندستان او د الواروړه هغه وسوتي بوتي وې هندستانه بذراته یا الوار یا بصګانه یا د افغانستان نه بچو دغه مجلس مې بابا دغه راز ده د دوره شو کنه هغه بل افغانستان دته پالو افغانستان بیاره هغه زين وایسته هغه دا ولی اسلام ته باز نه دي باز یو د بل نه منصحښتې طایيه غشتي داغهږي بوتلو ته له خصوص د کتابم د دې آيات امام ابن تیميه رحمت الله عليه دليله دی په دې خبره انسان چې انسان د پیريانو څخه د استمتاحه است له شي او پیريان د انسانم استنطا دا قزا حاجب لا کا شهوات شهوانی ماګنل ته د کوم یو بزرگ را یاد کا ولی شو دا خره خبره د جنسان چېر بلښت راسیږي نو اول څه ته یا دي ته دا جنات شیطان دا یو نو داونه دته مې ها او بیا چې جریان نه جریانې دا ته کوي دا دې نه دا یاد له پښې استمتا باز نه بي باز او بلا ما جننه ولا ځل تلنا تو خوا زمانه کې کفر زمانه کې یو سړی و کفر زمانه کې نو چې ته صفال تللره او چراغلې دې نو په دې شکل کې دې سړي په شکل کې دې خزي سرا دې پیریات نه شو و دې سړی چې کله راغله یا دا یاه بدخذما سرا چې یاه بدخذما سرا نیمه لکه نیم ان یو افتا سبې یو افتا سبه زما او کچه ته نیمه نه نه تا زوژن ما بزرگ غریب سره بچو نن څکره وي وسیدانو وبیا دې پیری دې سړیسو یاری جوړ شو دا په جہالت کې خان وزګي جہالت کې دوی چې کله یو وې ده دې ابلیس دې شیطان دې دغه تویل وې دې سدې تا دې شیطان ورزابرې و هو او ځما په دې بازار کې کینو برزن داسې څنګه دې دې کې نو ولې دا چې بارا خې جوړولې ده, ده, ده, ده, ده, ده بارا بارا بارا اسمان با ارحيوزاي ته رسيدهله د بارت دي اسمان کيڅه تسبيحات وي د فرشتي وي سوی تسبيحات وي نو دا تسبيحات دي سړي اوریدلي دي د کافر کنا دي جاهل نو اق تسبيحات چې نو دې شروع کړی نو چې شروع کړی نو دا د چټانو ته دا دا قدا یيني ما چنه کازو خوږه کار کوه تبا وې ولی دا ذکر څه په هغې کېږي دا نارواشتي جنونو ما د قربت اولستهږي دا د تدارش ما مطلب باندې نو مطلب دایې د بسم الله الہی الذی لا یضر ما اسمش عند الله فی سماچه وې سره کنا نو شیطانو بیا اثر نه کوي دا دا غږه چې یو د څو ورځې ستل دا غېندو داسما کې څه چې زړې ته غایېت کرسي وایې ساره مقام ادرې نور او راځوي شیطان کور کې نېزی بیا نشرتله ایمان اې مې قېم همداه شانتوي ایمني ته مې همداه شانتوي او دلته کې د دوو اقسام بیا غږې کړې دي اقسام د پیریان د پیریان دي یو لپاره یې شکل وزي یو لپاره یې شکل یو اغا پیره دیچه انسان پرشان دارو شکل بدلین سرانه سنه بدلی؟ شکل شکل نه بدلی دره قسمه پیرهن دیقا اقام المرجانی خالدین فیعی اللہ ماشا اللہ این رب بگا حکیمون علیم یکنن رب ستا حکیم در حکمتونو خاوند علیم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 او طول بده تا یوشی عالم ویچرا شیست دا ختمه و کده ختم کنی لئی ننزمند د پارا خطره سباستال پارا خطره دا او دا طول قوم دا پارا دا صریح خطره اللہو ایچی پدگا کیونگا مکوه دا آخری مرحال دا آخری پڑھو دا دا نحی سخت پڑھو دا چو قوم با متحده و دا پتشیشی یوشی و لقد جاءك ده عشان تي لقد سنك محمد رسول الله يشوق مقام كرامكي لقد شانتا بمجنا منوركي طول اجزاب وتشوق نوالي بعض الظالمين بعضا في مكان يفسون غرزو ما دوست بعض ظالمان بعضو فسبب قلب دامالي داغي نوالي اي نجلو هم یومان خدای چې زه بازه په بازه باندې رضا دا کومه دای یو د دا بل طریقه د دوس کوو یومانه دو دای په کزاله کدا پښان ته نو ولي مسلط کومه بازه باندې د په طباز باندې د موقع یا تبع کومه ز بازه باندې بازو الکفر ملت واحده یا نو ولي ته مرض چاسرا نو ولي په مرض د دوس کوو سره یا نوالی پرمانه ده مسالت قول و سرا یا ببل بانی مسالت کم او یا ببل بانی چکم نناختشی تا بطیز اخلاس کم از آروم یا ما شلال جن و الینس ایتولی عدلت پریانو دو انسانو علم یاد چکم ایانو راویتا سا پیغمبر ساسو دو جنس ایخ رجومین همال غلقلو والمرجان ده قبلی نده نسبت ده پر حقیقت چی پیغمبران صرف دا انسانان نشته او دا پیرانان پیغمبران نیر آلی بلی اللہ پاک مین کم دین او دا معلومی که چیزره جرناتو نام پیغمبران شتره یو روایت کابل احبار سه وی شا اللہ جلشانهو اتسا پیغمبران پا تسا کالو کی پا جرناتو گویر آلی دی خدا کول مزور دی دا کول کمزوري لري د ریان کی څو ته مې راغلی قبل احبار پری ویسره اته څو ته مې راوندې پاوته راغلی دی خدا خبره غلط ده ایمان ابن جوزیوی و ثابتو ان الله با شیدای ان الله با شید رسول مېهم کما باشا الی الی زاحد دا کله باز وژن خبره داش چې اڑنسره هغه چې پیغمبران نه ایرغلی یا چې کو رسول منکو ستزانانونه الله پیغمبران نه اگر څهږي بازه له مودا کول کړی دي چې پاو که هم څه پیغمبران شته نه هغه کوم څه پیغمبران ایبنو یا خستو نبیانون کیو پتاس بانیاتون از ما ویدون اکومی راول ایتاس مراقع دورت ایساسون جداره قولو دوی شهیر نالان خسینو ایا اللہ من گوائی کو پخزانو نباندی جاو راغی حوگی و غرات مل دنیا دو پرفر و دلاجون دنیا گوائی بوو کی پخزان بانی چی من کافرانو ذالکا اذا مكنوا فوکا دا دې پرماتې پیغمبران لګلږي سنانه تريانو کې چې نه جې رستہ مو ته القرا تبا کوم کې او کېل را حلا کوم کې او کېل را بظلم فزيات سر يا داوي کو ظلم سر وا اروا قاتین چې دا تل و سېدون کې کم کله چې خبر ني نو زاغنها لكم نتباكم اضا پیغمبران لګو مدهه خپل چې اعتماد د حج دشي ولکل درجات هر چالو نبي سلامات پاره درزيد بلنجو کاطران پاره درکا دلای اخکا ت کوشيدو پاره مما منو داغن عمل ڪري و مار رب کنه يرب ستا دي واسه به خفا و ربك الغني او خليفه بيكي است جي د الله خواه كما شاكم سن جي تاسو کي دا نوور قومونو چې تاسو پیدا کړاستي زوریاتہ زوریاتہ کوی چې خپلار باندې او مثلاق کی زوی باندې او زوریاتہ چې زامن شي متعبددارش دا پیدا کي شوې ده پلاړه کوی چې زوریاتہ کوی چې دا د زامن پیدا شوې دي د زوریاتہ خپل کوډوال باندې کی هم کو پلاړه هم کو زوی باندې مانا دا شو چې تاسو د نور خلکو نه پیدا کړاسته تاسو د دې خدمت نه کوي تابخدای ورکو چې والله پیدا اِنَّمَا تُرَدُوْنَا لَآتِنِ یاکنان آج تاس سوراده کدر شاق خامخ راضی وما انتون بموجود نحی تاس کمزور قوم که اللہ لره قولوا اے پیامبر رسول اللہ علیه و سلام یا قومی ملو علا مقانتكم اے زمان قومی اے زمان قومی مرادی ندما کی مشرکان دی وی سورت ما کلید یا قومی یا قومی اے زمان قومی نسابی قوم رادی یا ملو علا مقانتكم مکانه امرده یا خود قدرت مرده تاسو پخپل قدرت سره اخپل واس مطابق تاسو مکای زبا مکم یا خپل زه کی تاسو مکای زبا مکم ایا اللہ مکانه دیمو پخپل طریقه تاسو مکای زبا مکم فسوفا تعالیمون دازج شو فسوفا تعالیمون زده چې تاسو مکای شو دیتاوی عمر د مبالغه فی الوعید اللہ پا اقدار اختیار اولا نور که چه اخفظه که امالو پا ایساسو پا خواه بانی ناغ دامانا شو چه کفر بانی اللہ سور کرد اختیار کفر بانی اللہ چال اختیار نور که ومن شافل یومین ومن شافل یکفر این نا اعتدنا رسو پسید رجل ذکر کی چاچه کفر و پزر سزاول ورکو ما فصوبت علامه د انسان کنډو شو ځل چې پوهه بشي چاله فارش کې چې ایمان کونه چا د لپاره په ویله هدیه د لپاره تبدل دا, دا, دا, دا اخرې جنت یقینا خبره دات چې دا کنهویګی ظالمانه بل د مسکین څليري فیل د شرک څليري ولاته لپاره دا رد دات وجالو مقرې داخل لله دخول لپاره او ممداله نظر چې الله پیدا کړې نه حاصل فرسل نو دا نام د چرپانونو نصیبنه حصا مشریکین د مکی داس یو چې د فاسټ کیم د الله لپاره څومره نو کوچه نک تاسوم کړاو نو غازی سید لپاره چې یو ډړې وکړره وبا کا دړې د غازی سید ځان لا د الله په دړې ځان لا د غازی سید دړې ځان لا وجالول لله مما زرا مقرئ کړي دې خلق د الله لپاره دا داغنه دا چې الله پیدا کړی من الحج فصل نه ولا نوم چرپیر نه هیڅا فقال ويل بذئ خلقوا ساجل لیدا د خدای لپاره دې ځامین خپل ګمان باندې د مشرک خیرات خوړی نه کوم لې خو د یو په ګمان داوونه بزامین د دا یو په ګمان فاسد سر عذاب وای فاسد ګماندار واهزا دابل دلیل شرکای نه زمونږه د ما بودان د لپاره زموند شرکاو د لپاره زمندر برخ خوندان د دنیاز د لپاره دڅو ددا د خدای نه مونږ کې نه وکړم کی موسیقا کوم مونږ کېرو ها فسله ابو جهلی مسیه ته هو ومن من حافظ الله وصانی امام القیم وې بسره ابو جهلی نبه جن ته پوزو په دغه مرزوب نه پوزو وسل ابو جهلی او سره وی وسل قبلهم اور ضا ان وحن امه الطوفانی سمجانا تبزجاجا تفزقا داش راقت کے اخر وے حلقان منکم منکر دل خالق اللذی منقبل اجوان شوک وے دی خالق تی صوب داش اوچغا وجود منکر وی د اللہ وجود نہ منکر چوکتا نشتے و وجالوا لله بما زرع من الحس و من النسيبان وما كانت سبب بول اشراكا هي ما خلو اشراكا و بارا كم چتو جاله باطلا و پاشکم دړیا غړیا وایبه مقررکن فلا يسو الى الله دا بن رشید الله چا د الله د بابا روز دا کم کم د څه باد الله په نوم باندې تعال د دن دنیا چې ولې کدا مونږ کانو بچوونه بیا غږه وکولې دا رب کم دنوبه دې ته نه اړه تاسو ولې خدای غنځا دې چې کی خدای پی دې په دې باندې الله غنځا دې چې کی او چې دا بابا چې کمنه کندو لري هغه مونږ کانو خوړه بابا چې دا خپل نشي د خدای د دا دانونو ته وتاباړوي دا کی کوي او چې بابا خپل ماشاءالله او چه تا با ده الله پاک چه کما گره الله پرونم چه تامو کرر کرو اغا با چه مرشو نو تا با ده بابا گرد ده خدای پرون بیتا نا علالهو ولی الله پر گرد وجه لیره نو کوئی شو کنن او که چه تا ده بابا گرد با مرشو نو تا با وی چه نا ده الله گرد ده بابا برون ملالهوم چه خپا نشی الله ایسا یحکمون او ظالمه مشرک کرده بعد ده اغ دین موندار سماکانل شراقه یماله چیتاده شروال کو د پاره مخر کړو الله <سؤال> تعالی <سؤال> ومن رسول <سؤال> و <سؤال> ما کان لِلله اقم مطلب بیا دام خدای ته ان دے مصاحما یقومون واکذالک ادقرا انی زینہ خستہ کرے دی خلق د پاره نشکینون قتل اولاد یم جلدق کل زمانو چاش خستہ کرے شرکاوهم خپل اغاہ صدرانو شیطانانو دے د پاج حالات او تباہ کی جولرا دے د پاره چ دروازه په جواب نه دین خپل اگر توحید عقیدہ خراب ور په جواب ادا کو ولوا شالله اترخ وخ کار بجو نه وکړي واس فسرهم ما یفترون پریدوها دیو لرا اغا چکی چی دیو افتراح دارنگی دروگ دا پریدوهای پا خپل عمل بانی مکی مشرکانو بعد دا خپلو پیریانو پرنو شیطانانو پرنو بچه علالولی جینکی با علالولی <تصفح> پویشو پریخوستی بازو بچه با گم دا او بعض با جینکی علالولی چی دا بیا بچه دن وادکی یوز ما دا پارا شرم ده بازو به با دید پار علالول چی کنه سباب چخرو دا با سباب چخرو راشه ځامن چڈیږي نو دا قصاله کې به مونږه څو غوډران شوري راشه مړې کان یا با د غیر الله په زمونه لاله وایي یا با ماشم ټوپ کې بالا دا ټول شیطانان او تخېسته کړو مصر مصر کې دا رواجو چې کله با یو کال او یو کاله په یو کال چې په یو جنيبه غوي سره دخپلو خپل کالونه خسته جامونه بارته